Судно Судна – це плавучі споруди, що використовуються для перевезення пасажирів та вантажів, рибного промислу, а також у військових цілях. Військові судна називають кораблями. Уперше, великі дерев'яні кораблі почали будувати у Середземномор'ї і на Далекому Сході приблизно в 4 столітті до нашої ери. Ці судна завдовжки до 50 метрів були веслові чи вітрильні. Пізніше з'явилися кораблі з високими щоглами і складним вітрильним оснащенням, які сягали завдовжки 115 метрів. Залізо і пара. Поява сучасних суден стала можливою завдяки двом досягненням. Перше з них пов'язане із застосуванням міцних сталевих конструкцій що дало можливість будувати дуже великі судна. Друге – із використанням парового двигуна, що надало судному цілковиту незалежність від вітру. Тепер розміри суден були обмежені тільки глибиною прибережних вод та розмірами верфей. Найбільший із сучасних кораблів – це супертанкери, які перевозять нафту з родовищ на нафтопереробні заводи Європи, Америки та Японії. Супертанкер переважає за розмірами будь-який трансокеанський лайнер чи військовий корабель. Його довжина перевищує 400 метрів, а маса при повному завантаженні сягає до 1 мільйона тонн. Вантажні судна Сучасні вантажні судна діляться на суховантажні і наливні. Суховантажні можуть бути універсальними чи спеціалізуватися на перевезенні певних вантажів, як-от лісовози чи рудовози. Контейнеровози перевозять до місця призначення вантажі, заздалегідь розміщені у контейнерах. Дуже велике судно може прийняти на борт кілька тисяч контейнерів. У суден такого типу ходова рубка, приміщення для команди і машинне відділення розміщені в кормовій частині. Пасажирські судна Колись лайнери забезпечували регулярне морське сполучення між континентами, але в наші дні ці великі пасажирські судна використовують для круїзів. Люди вирушають у морську подорож, щоб побачити різні міста та країни і водночас відпочити, розважитися на борту комфортабельного судна. До пасажирських суден належать також пороми, що служать для перевезення людей та транспорту морем, на невеликій відстані. Пороми сконструйовано так, щоб посадка і висадка пасажирів проходила швидко, як правило, через величезні ворота на кормі та носі. Водотоннажність сучасного лайнера може сягати 80 тисяч тонн, а деяких поромів понад 20 тисяч тонн. Військові кораблі Щойно мореплавство набуло важливого значення, а народи повели боротьбу за панування у світі. Вони почали будувати військові кораблі. До сучасних військових кораблів належать есмінці, крейсери та підводні човни, озброєні гарматами, ракетами і торпедами. Авіаносці найбільші військові кораблі, тоннажністю 80 тисяч тонн і більше які діють як плавучі бази для літаків і вертольотів. Двигуни і стерна Більшість сучасних суден приводиться в рух одним-двома гвинтами, які обертаються за допомогою потужних дизельних чи газотурбінних двигунів, хоч на деяких військових кораблях використовується атомна енергія. Дизельні двигуни дешевші і надійніші, зате газотурбінні легші і займають менше місця. Керують судном за допомогою стерна. Однак при маневруванні можуть використовуватись і допоміжні гвинти малої тяги, ковзаючи по воді. Корабель використовує основну частину енергії на подолання опору води. Тому конструктори створили судна, які під час руху трохи підіймаються над поверхнею. Це судна на підводних крилах. Вони підняті над водою і ковзають по ній, як на лижах. При цьому вода обтікає крило судна, подібно до того, як повітря обтікає крила літака. Є судна на повітряній подушці. Подушку утворює величезний вентилятор, який нагнітає повітря під днище. Таке летюче судно може пересуватися по болотах, глибокому снігу чи воді, не торкаючись поверхні. Ілюстрації. Танкери перевозять у трюмах рідкі вантажі, здебільшого нафту. Рідина міститься в цистернах, танках, а порожні відсіки збільшують плавучість судна. Машинне відділення і приміщення для екіпажу здебільшого розміщене на кормі. Корабель вікінгів 10 століття не мав палуби, плавав під вітрилом і на веслах. Галеони 16 століття – мали високі борти для установки гармат Найшвидкіснішими суднами 19 століття були кліпери Перший пасажирський лайнер 1855 року Грейт Істерн ходив і на паровій тязі, і під вітрилами Плавуча фабрика Сучасні траулери виловлюють величезну кількість риби і практично без втрат доправляють її на берег. З піднятого трала, конусоподібного сітчастого мішка, улов іде на сортування, а потім до цеху очистки, де рибу патрошать. Відходи переробляють у корбове борошно, а чисті тушки запаковують і заморожують. Заморожену рибу зберігають у трюмі рефрижераторі, поки не доправлять у порт. Траулери оснащені сонарами та іншими приладами, які допомагають знаходити величезні косяки риби. Конструкція траулера Ходова рубка Локатор і радіоантенна Барабан для намотування трала Стріли лебідки Цех очистки Сортувальний конвейер Трал Стерно Гвинт Машинне відділення Установка для одержання рибного борошна. Склад рибного борошна. Секція упаковки і заморожування. Трюм-рефрижератор. Якір. Багатоцільове вантажне судно перевозить контейнери, цистерни та ящики. Змонтований у центрі підйомний кран використовується при завантаженні і розвантаженні судна. Авіаносець. Перевозить штурмову і винищувальну авіацію до місця бойових дій. Лайнери це цілі плавучі готелі з розкішними номерами, розраховані на тисячі пасажирів. Підводні човни запускають ракети й торпеди, не спливаючи на поверхню.